باب اخلاق النار باب ادب الشرب واستحباب تناول الشراب خارج الإناء وتأخير بعد المنتذب عن الله عن الله صلى الله عليه وسلم كان بسم الله الرحمن الرحيم باب ادب الشرب وظافر له مجرور باب دی په بیان یا که با بون ادبوشردي بیاټیک ده ادب د سکلو او اسپحابو د ساغستلو خارج خاېجل انا دلوخې نه بهار وکهیې تنفوس او په نارواواري د ساهستلویل انا پهلوخې کې وپحابې اداره تلنا او باب دی په بیان د مستحوادي د اور اولو دلوخي کې د غرزولو دلوخي کې ادر ادار يديری ادارتن ادر کاسن الا يا ايها السابي ادر کاسن وانا ولها چستا اسا نمود اول ولي افتاده مشکل ها مراد المنزلي جارن چو امني هيش چو هر دم جرس فرياده ميدارد كبر بند دم حمل ها د ديواري حافظ کول کې اشعار راجي خې تر رباني فل ایمن به زه پوسی چړې ګرځي بعد المفتدي پس زه شروع کوم کنه چې شروع دنه دی وکړه لا جده خو خیره ده که دنه شروع وکړه جده ده خیره ده که دنه شروع وکړه جده ده خیره ده مانه شروع وکړ به ده څه جره شروع کړم به زغنه خیر ده تر خې تر باندې تایهږي اناس رضی اللہ تعالی نو فرمائی چو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یا تنفس وفی الشرابی دسکلو کسیس کے بیس آغفت سراس اندری کارتان نو سمان لوخی کی دن نوی یعنی یا تنفس وخارج الانان دسکلو مینس کے بیس لوخ دخلی نظر کانا دری درہ بیس آبار و آغفت سو دریو ساونو بانی چیسا اسکا سلی پکی یا پیوزر چوہ وارای کانا ای پی سودن نکی خوندن نکی لکه اوس کیه آی ماجا ګبیا بیا د څه پزدي او بل لاتباه دي کی چې دا مېدا چې او بو دا مېدا د نګر مشه د وچلی نو چې په دې ته یو درې یخی او بو دا زخمي شي کله دا فالج شي چې دا لګي په ورول نه لا غیره د تووره سوره دا لا شي لکه نه یخه نه ګرمه شي به نورو وړل لغنه په مازه ته خواري دا ګاډی ګرمه نو په کلار هغه ملي ګور وبوځي نو تی هغه خکړی چې بیا اگر راځي بیا وته ورولې شي بیا ارو ورو داسې استن په شا یو کس نو روانه یاست نو روانه ده نو دي کی دئر फायदा ده چې په تدریقه باندې په آداب سره وکړې شي دا یې فائدہ دی هه ورانین اباعتی نو دی الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تشربوا واحدا تشربوا بالغیر ذلک ذوخذ روزلو کې یاد یادريو زلو کې وسمو بسم الله و اذا انتم شريتم كرج اسکل کوي احمد الحمد لله و اذا انتم رفعتم كرج د خلينه لوخه لری کی ها وانا بي قراده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه و سلم ايتنا ايتنا پساتين اين ايو بركزه نه لوخي کې دنن وعن انفی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم پیراولا شل قد شیب بمائن ابو سر گڑ شیب مندی تا لسیو آئی سوتا آئی لسی وعن یمین آرابیون گس طرف ته چیزن خی طرف ته چیزن بانڈا چیزن وعن یساری ابو بکر پاشا ری بانی بیست دامسکلو کن کل سم آتا آرابیون بانڈا چیزن ورکی پر خی طرف بانی آگو وقالا ال ایمن فال ایمن وان شاء الله ان سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قت بي شراب ده حديث ب200 ولا صفحه الارشاد ده اهتشام او البركات ايش حديث نمبر وايدا صحيح بدليل ده ما دليل جرام شي وزمالي كي بيدذكر كويش زبردست حكم ده فرودي كانا اي خريطه سو كوي 200 ولا صفحه ما هو لا بتصف اذا الجبير اگر اراويو حديث نمبر بيضان لغو ورا طريقه ما خو داان لله پهیکل او دا خدمت زماری وکي ما سر حیکلله تاسو سر حس نمبر ل ک ته کم و غورې زماری کوم خدمت وکېیو تن سر وت نمبر دو سو والله سببر سب او حث نمبر دی ما سره چې کوم دغه دي دا جي دو دا, دا, دا, دا حیث نمبر د پنج سو 69 30 ثواب یوکم اویا نمبر حدیث ته وایه هم بارکات اجر دې دې پوایه برکت د پاره خو دې لا اوثرو لا اوثرو لا اوثرو بنسب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ا غلام سوق دا ابن عباس اوغره اے مخکی باندچخي ترتناس غره تپوس نو ګو بکر سے اغه او تب داري کې دلاور کو اضل تجیدن ابن عباس ابن عباس پو اغه په احکام نو پيروي دي په احکام پيروي نه غره تپوس نو کو ابن عباس په احکام پو نو کې چر دی یاحت راګین لگا دي خي ترت ده د حق رشي کو غسو الله ورک او بکر اغه ترت دي اغه یوسف له برخستانا ځما کوم رسې نه بل چلنو او کوم کبده وینځه څخه خلک یې خوځد پاره باندې خلک یې دمه دی وځنه د بل چلې چې نه اورم وای ها نو تمام یې پېژدې کنه مخکي باندې جون نه نه تاسو نه کوه ا باندې ته احکام دې شه ګورنی مالم کنه درته کې ابن باسې بنو نه تاسو کوې که ساوو نه ورګماله راځه باب دې په بیان د نارواري داس کلو کې من پمل قربتي من فهم القربه د خلې نا ولی چھو مانی روالا کی دیشتا کی آلی و نهحو ولې چې مشکزه په راله کې زن د پهک لړې ګېړ شي ماری اه روان شي او در خللهکې در نه ټک کې دا کارمه کوو که نه ح او بیاې نو ک راحتته لا تم دا کراې تنځ دی کاتې د حرا نه ري خو دا شفې خبره ده چې داسې کارمه کودن د پهکې چېته میګي نږې دګېټته لړ شي خداراج ځان د لوګو کی راوځي وګورو ته جو امردار تبلیغ ولا برګری کوي یو ضرورت یو کثرت سنتي مستادی کوي اول کی بسم الله پدریسو باندې اسکل 50 باندې او پر اسکل اخر کی الحمدلله وي هم ان ابي سعيد القرظي رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي رزمنمره کړد اختناز د اسقيونه یعنی اتفصر افاتخ خلق ولو كريشي ويشروا منها مشكي دي خلق ولو کی ابسد قوت الناس چې ناغس کې لګا خو مشګېږي ګاله اوس نو دا مشګېږي کېږي باندې باندې کی لگا دا ربر نه جوړې په خو باندې سر باندې نه جوړې هم وان ابي رسول الله صلی الله عليه وسلم ګوډي ګوډي بي نه ګوډي ګوډي بي نه ها ګله بي نه نو ما مشګېږي دې خپل نه دا سلامونه دي ها رسول الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ایشراب منフィスقا اه رسول الله صلی الله علیه وسلم د بار بزن ځد کوه وېز نامه را کړ دا ایشراب منフィスقا شسکره کړی شي د خلیدو لوخینا دخلید لوخینا ول قربا یاد مشکیزي دخلینا و 19 حدیث د مخکنی حدیث تشریکه دادہ یاده پاره چې د نو وضاحت وایو وانو می ثابتی کبشتا بنتی ثابتی کسی حسان بنی ثابتی رضی اللہ عنہو دا حسان رضی اللہ عنہو خور دا کبشا بنتی ثابت داوی دخل علی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نبیت دام پا ما داخل جفع شریبا من فیقر بطن رو بیو اس کلی دخلی دا مشکی دینا معلقتن چی زولن دا و قائمن پولارا بانی نمالومی کی چی دا پرناس ا پقومتو الیہ زپاس زندګی اخلي تفقطات نو اخلمه ولا کټ په چې دې باندې نبیستم خلا الله غوړې د برکت د پرم اخلا کړه لا نو دوه ور کنه چې بایدا کرحتی تن دې دې تحریم دا کری پولاړه باندې دې نه غا مشکیزي کوس دنا تزی نه نه لکه اکثر دې ځات نړۍ دې پمبو نو کیږي دوه دې ګنه هغه دغه لګې دې سره شه دې ا ګورونی وکاته زای کله ټوله لندي پولاړه ته توسکا دا دې ګر كلاس ر زنجير لگو لي زنجير بتسک ہے نیم کارڑ کی نی اس خیر جیڑی زنجیر نہ ناسی نو لاڑ یان پھر اٹٹ کے سرہ جناٹ جو بستا آزادیر سے لگیدی لیکن اگلا سر چ لگلا سو تختینا معقولہ دی کترچنا شرتینا دیات اس دا نڑی گیا لگا کھپ گلاڑی گیا تک پھولاڑ اس کا لاڑ جیڑا لگا ل ت مو افې رسولي لالهله له سر تبررهکهه بارک ې وتسونه هو عن ابتزال د خرابدون چې دنغا دغه کې لکه بچکې وا حیثو محونونهله بیاجواز دا, دا حیث محمول دی په بیا د جواز ق دی ور حیثانې سقان ل بیا افضل واللااکمال اوس بل لو نهشتې مشکېدي نه اوسکه که دغه لوخې دی او کتههشي یا لو خ چې اه به طور باندې چې دنغا دی یا کته زې خراب او دي نو براواله غته کی راغلی تر اوسه کا دې پېښ دیغه په بمبونو کې دیشنه ګیلګه ها ما بکرات نه دې شرابین بعده روان نه راوالي د پوکي وهالو کې په دې لوږه کې دن نه په دې سکلوسس کې دن نه ان ابي ساجد راسته بدل نه جوړوي کنه جنایوي ما طالب لوار کا مور ته ډېر یا ته چې دا پلار پهن پتو کنه چې ویژه یو جام تک چې ویدي کې دا شی معمولونه ډګه کېږي ډګه بکی خو د ارطالې کې تشکل کې او کې ورکه اولته شوملي جذراس کې 6 لوخې او پستر او 10 فارا دوته هغه د پکه په پټه کې خو دې چې وکړه چې له بکی په دې دا دوران راځه دي دې دانشور کولای چې دا لوخې نه دا تیرې چې څنګه غلطي کې وایس کی اړې اورو بو کې ورکو او هغه چې دا نه کې پاتې کې او فلې جذنا شوملي دناوس کوي نه حل لګيان فیالا جی بیاغی تا امیناتونا کوستان بتا فرطو بیو دے پروتی یا تمیس بیبل دے پروتی یا لکھا کپڑی بیچی دینا لوخ بیبل دے پروتی یا آگا کتابون بیچی دینا گرد رو پراتی یا در سی کار پی کریش سوایا لکھا عذاب انا خوزان الله کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کردی دادا ساغترن پا لوخ پسکل والی سس کی دننا فقال رجولون اید اللہ پرغمبر القضا تا اورا ح قالوا حق انه بوکی بن اور کوم فقر ویزا بن نا را سکی گما احره قاری ور وایڑا وا چور وایڑا چا په روان شی یو چر وری جو کته ور ور دی جو بن اوس قال انی لا ارو من نفس واحد یوز اس کا بار سابانه ن په یوس اس جس کا م قال فابن القدا حقا نا لوخ اذا نجو دا اذا اذن عن فیک اذا عن فیک چې کله ته یوز سر سر ن مړی دا کا و دا د خپل خلینا طترداري وصفريخلي له خي جدا کا ودري 340 کاند به خود بخوند بقي مړيږي ته په اور اې نه سم نه اخلي لګي او اوس کا خريله جدا کا یا اوس کا جدا کا یعنی کې اوس کا جدا کا داسې بشي چې څوم هم ځاني بنیاد دي رسول الله عليه وعلى اله ونه الله او ينفثي ويستا مرکر دل سال خپل له لوخي باب بیان جواز شرب شروع بیان شرب قائم وبیان ان, ان الاکمل والافزر الشرب قاعدا افضل واکمل کزن اپ الناس اسکلیا انی بنا باثر دی کی حدیث قبش تا السابق علی جواز معلومی دو اوه انی بنا باثر دی لان منا طارث استقیت نبی صلی الله علیه ما نبی صلی الله علیه وسلم زمزم ابوس کری پ شریبا نبی صلی الله علیه وسلم وقائم قیلال شرح درمزه م او په پولا باندې څه کل چې څه تفاعل نور چې څه تخبوطه م ور جهان دې امیان پاسې دلګه زمونږه اميان جو بول راوړي ورکوې ساده روتم دي نكي ساده رو د دې کېو حق ملي ته ژوندۍ مخ کې هغه ترتا بسم الرحمن الرحيم او بیا چې دا هغه دې ته کې ضرورت نشته لګي هغه د کې نبی اسلام سکلي هغه لوندوي ارشلوا نبی اسلام دې نه هغه پولا باندې سکلي وان نن نزال و <سؤال> باب رابی ته را را علی تا په کوپ کې یو کولاو ځایو فشاری به قا من ل پړی اوس کللو کوبووس کري تاه انې را ته رسول الله صله الله لمم فله کاه ایتهمونې فلت لکه تاس چې جوولي د ماه کار به داسم کې او جللهار کو نه کو نو بهخور را کوو په زمانې د رسول الله ص الله صلم اح نم شي مونږ بتلو وه ن هو سکل به هم کونو ق من به دا حدیثونه جزاسنه چې توس پکوډي راالي اوس بلار اگر دیو پکوډي یا ګانډي راي دی کړه تی وباسي ماته نه خاص تمه طریقره د خودله د چ دي اول حدیثونه لري هغه چې هغه پسودل په جواز دلر کی او د مستنی حدیث د مخ کې حدیث په تشریح کردې اوس پرورو ګوره او ها سبحان عامر بن شعیب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله لا پلاست د وڑ اس کری الله وان النبي الله عليه وسلم نبی رسول مانا کرد ایشرب الرجل قائما جسړې پولاړ باندې څښو اوس ګروه تا هني مانا یې کړه قال قتا د پکل له انصل اکل قال ذلك اشر او افضل داد دا ډیر زیات به په موحات کې دا ډیر ناکار دي دا ډیر د مملکت زیات حقدار دي خوراک ته پولاړ باندې کوي پی روایت ان النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب دا مالې موږ چې دا په اول وختونو کې د څښو په دا وي چې اکمل او افضل په ناسوس کې دی او دا وللار باندې موږ د اسکل کراحت دي کراهت وکړه دې بولړ باندې کراهت وکړه راځي دا د دلیل دا حدیث ته دلیل دی ام ان ابي هريره ته راځي اللهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احد منكم قايبا لذكي او سنتوس نه بولړ باندې فمن سير تشي يرشي فل يستقي دا کې موږ بولړ اسکل دی رقیق کی او ډور سخت ويلیږي بولړ اسکل دی رقیق داوسته هغه د کومې ساکې په قوم کې اخرهم مصول په دې دا بډي په بیان نو مستحب والده کې دله ساتي د قوم کې اخر د دینه پس کلږي کوم چې ساکې کنه چا باندې وبس کوي ته په خپل اخر کس تقسیم په تقسیم ولا بچدنه برس کې کنه یار تاسو دوره تللو ولا ملګر نه دي ای بیت اس کاوې ذاتو کې د تقسیم وره وبس کوم داوسته هغه کومې ساکې په قومي اخرهم شوربه راه عن ابی قیدر رضی اللہ ورمانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ساقید ساقی قومی ازر جی آخرون آخر ساقید قوم پروستو کی یعنی شرب انوائے ہیں باب جواد شربی من جمعی اوانی سواجرات غیر الزہبی والفیر باب دی پر بیان نا جواد دست کلو که دتون نوخو ناچی پاپ کی خصیواد اس روز رس پیزن درنو و جواد لکر آئی کر آسطوئی او شربو بالفم من النهر و غیری بغیر انائن والا ایدن. نو لو خیروان لا صدا فراشه بس پچینه ورغور دیږي لکه دا غواجی په رفنډ کې کنه دا چرشتګ یراشی کنه اذن چې چینه ای اوراشی مې نه څه تلګه دا رسول کېږي او ځکه کا څه په خلګې دا ځخان کې فواایده وتحریم استعمال انای ذهب حرام والی دا باب د بیان د حرام والی د استعمال د لوغو د سرودور او د سپینور کې په شربې وال اجر بس کاکو فراکه او طهاره او دس کې وسایل جوړ استعمال توګدانه وتنه جوړایږي سرودور راځي توګدانې ته جوړا کړ دا هم نارو دې کو جوړای په تیم نه جوړای ژيګان اوه هوه ان ان تصلي رضي الله وان تعالی ان ان سن غير من سرده د غره ان ان ان ان تصلي رضي الله وان تعالی حضراته صلاه و سلام من كان قريب الدار مز مزه مستمراره ال مست داخل شو نو پقام من كان قريب الدار څو چی نزدې کوو ته نوې خلل خلکو ته اهل ته وبقيو بقوم خلق پات شو او وي به کور لره چې تا مسافر به اوتیه ا رسول الله الله وسلم بیمحظه بن نبی صلی الله <سؤال> علیه و سلم ته غټي او لوخه راوړل شمن حجارتن ته غټي او لوګې فسغورل <سؤال> په محظب نو د داخله تنګه وا او د لوخې مډر تنګو ایب سو دپی کفحو نبی صلی الله علیه و سلم کولاو خپل د لاس کولو چېن اغه نشو بوتلی چې د لاس په کولو فتوزع القوم كلهم طولقوم دارین او دسو کې قالو کم کون تمي سورې قالو 80 و زیاده س اتیا کسانو دور اون لوخو ته ټول بروښی سبحان الله معجزه و د نبی صلی الله علیه و سلم فاف الله م من النبيية ص الله ور داب ا لا سر خاف لم من أن النية ص الله سلاملم دبي اء من مع اسلام دا راوختو یولوخې ب قاح اسلام راشي یولهح راح راحي چخليك ولا او پيشه او من ما او پایي لغني او بي په واضا ساب او بي غتي په کيودي قال انس پجال تو انظر الى الماز غرم ابوته ينبر ينبر من بين اصابعه ربيته دغوت نه راټوکيږي فحزرته ماوش مهر المنتوزع اچا چې داسکو ما بين 70 ال 80 دا اويان ورته اچاو او کثر او لغني او بي خوني بي تبر غتي مبارک کي خوده شودي عجزه او دلبستان دا اوپر راټوخټ کېدل شور اوشل راټويدي له راټويدي له ها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 ابو الحیسم ابن تیهان رضی اللہ تعالی و معه صاحب له نبی کافر در نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو او اب بکر او ابو بکر فقال رسول الله ان كان عندك ما كتسق او بی باته هذه اللیلا چھ پدی شپ واری چن اے دا او پدی اڑ کینی ہوری دی او باہر شپتیری کن دری مظاہری چار وری دوخ کی جو بار کیری کن دڑ خون دی مے کتا رسول او بی چ دشپئی تی رکڑی پشنتن پ مشکیزه ک نری خدا کنے و الا کنی موږ په چينا باندې فللاګو په چينا باندې څه لگو کومشکیزه کې د سره او بی او شپه پیتی رګړی یا خوانې بین لراکا کړي په دې چينا باندې خلور لگو نبي اسلام موږ منکرېو دا او نریې هم نه د غړې هم نه ور شو بي او د ذکرونه پیاره چې ځا بي پاګلو خدو سرودر او د سپینو کې وکاله هی الوم په دنیا دغه کافر ته په دنیا کې وایي الکم فل اخره او دا ستاسو لپاره به سګی دي اخرت کې دي دراسرو درسبینو کافر له دنیا کې دي او مسلمانان له اخرت کې الله تعالی داور کوي ها باندې سره درځل روانه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الذي يشروا في انيه البزغ اجس کاک کي او لوګو درسبینو درو کې ان ما په بطني نارجانم کې اور ته ځانم وای ها یقین انا کسان چو خوراک کئی یا اثقاک کئی فی آنیت الزاب والفضہ آنیت الزابی سو اگر د پارے دا خبر اکڑا وفی روایت اللہو من شریبا فی انای من زاب او فضہ آنیت الزاب ما فینما یجرج رو پی بطنی نارا من جانم لامل گرے ہوئی ادھ حدیث کا جواب کسی نہیں کس نے کیا ہے کہ یہ عوضر کی وجہ سے نبیت سلام دیکھیا آغا دا غوالی علی زمزم اغابو پشاری باو قائمون زماغو عیب دی گلاب اغابو باچا سے نمی غالباً یاد در رو قطلب اغابواریو دا نا او دا زمزم خمو کی دا گر بیت سلام دا روز تو احادیث چی کم راغلنن نا ہے دا نحی مطلق دا کانا کستا بھی کری لا اشربن احدو کم احدو منکم قائمان فمن دی ن نبی اسلام چې دی دجررانې شورې قامن دغه وایات چې دا اصل ګدي دا کوم چې راغغلل دی نه پو دی یا خو نرفې جوات باندې عمل کوې یا اوضر په بنا باندې عمل کو نه دا اوضر خوسیر دی چې چا باید کرد دی ملګ چا ب کرد دی نو لکه ما په درسې د باې دی نو اوور درې نور والله یاد او نو صحیح ده خوراک اوس کااکو شو نو لبا هم دی که نه او که نه باید عاداد د لباسې د جامو لبات کرد دی چې بساس اد کرې ووایه باب نے په بیان د مستحب والی د سپيني جامې کې سپينا جاما چولډه مستحب دي وجواز الاحمر والاخضر والاصفر والاسود او چه بل رنگ جامې شري نهي پی شني نهي پی زړي نهي پی تورې نهي پی کنا وجوازي من قطن جاهز د کفله د مالو چو کتان شعر ويخته او سوب واړايو وغير يا الا الحرير او د حرير نه بدل ساتي الله <ھااللہ> یمنګر را پیدا کړی و تاسو لپاره جاوې چې تاسو عورتونه پټي وریشه دینه تم پیدا کړی وری با سو تقوا کا د پرهیزګارای جامی چې د سنت موافقه حرام پکې نه ناروانی دا غوړه دي او پرهیزګارای پرهیزګاری ته لباس ویل دي نو ایذل مرؤلمی البس تیابم مین تقا تقلب عریانن و ان کان کاتیہ واخير لباس المرء صاعه ربه والاخر في من كان لله عاصيا من قرت رحمه الله بعدا زي ذكر کوي ديره قال تعالى جعل لكم سرابيل التقيكم الحبر وسرابيل التقيكم سرابشكم هو اايا سمعني من بعد حضرت رجل الله عن قام ما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البسوا بالثياب القوي تاسو په خپل جامو کې دا اسپیری جامع او نه فینا من خیر دي سيابكم دا به ترين دي جامو تاسو نو وقفینو په يمو تاكم او په دي کې خپل مړي کې دن الله کفن کوي ها سبحان تنا تعالی الله وعلى قال رسول سموراته سموراته سبحان تنا تعالی الله وعلى قال رسول الله صلى دا پاکي زري دا اومده دي اطهرو د صفايت وجينا خيرين لري ابي تکبر نه لري دي ولي اکثر د متکبرين ني رنگدارې مداریې کاپړې را داان ته پهکې واچ او یاره کله په د کیا کپړ زمادي جوړ ته و نه دغه لکه ه او سپینه داې بس وکېسمداره نه پهکې پاتېشت نه پهکې دغهشته د لکه نهبیر سلالاتته سلام مربان در مییان نه قدوالو نه ډېر دننگ او ن ډر چی ته مربو دا قدر را ای پې خللت مالیدلې په سراځا جامه کې ما را اے تو شهر قط احسر منه مان دې دې یو شي چې ډېر خصه وی چرته مان دې غو منو د نبی اسلام نبی اسلام سره زمرا خوان کو چې سواي ما دا نه مړ کې سور پوه راوازې چې سرا جامه باچو سري زمينه مون راغله روزه المتقين روزه صالحين دې یو شر درېم جن او درې سو اتمه صفحه کې هغه روایت راول دي چې سري زميه چې نبی سر دې اثر ځانمه او دا حدیث چراغلی تدگیب پکی داری چی نبی ایسلام جامع بدل <سؤال> آوا او دا کرخی پکی نصری راغلی وی پاٹی پکی سوی سری وی رزق کا چې پټې چی پاٹی پکی توری یا پاٹی پکی شنی یا پاٹی پکی سری جایز دی لکا او دانا چی مکمل <سؤال> اس ترکوش آیا چی جنو بارے لئے یا سکتا کی توری بالکل لکا کیا نا بھائی حسنو بان حدی جواحی احمان جواحی ز معاد دی د تی دا ته وشي اناء ته و نبيستانګوري د په بګ ک دی په او کو دا کاررجه ځمکه في قوبت دبیلا اسلام یو خماوه له د نو حه سره حماوه من عدمې نو چیک ته په خه بالون ووزووی بلا او دا سو برراړی په مننازه هن د بعضته سااس کې میلا شل او بعض ته اوب میلا دبل به دن او دڅ کړو ناغه وبیرار د برکت د پاره چاته احساس کیلا او څو چاته جذبه احساس کیغه او بو مکمل ملا او شې چاته باب احساس کیلا او فخرجن نبی صلی الله علیه وسلم نبی اسلام راوته واره حله حمرا سجام او پسری کې لیکدار ک ان ارجو ال بیاز ما قتل داږي غسپنوارې د پاندوته فتوزا واذن بلال او دڅ وک او اذنه بلال او بلال چدنو ناغه چدن دا اذانو په جاس نو ما او قتل ه طب به وپاه ماکت شووش ته مزه چې ما اوروله خپله سری قلمې کلې دغه ته هاونه وهونه ویکولو ی میو شي ما له حيله صله یار پاله ې به متر ماور د خ تهکتلو ساشي نو بیا به یاې داسې د کاتللو ثمره روېزت له وو اه ځ بیاې بامله چې دننو نزا رو لشله ن می شوه اولهګول شوه فقد دمه نوبیواې چې په صله د نوبی داتهسلام چې دن هغه مشورو کو یمر بين دې کلب او حمار نوخره داخ داخ تصدیق دې دسته خلک لري او بردرڅګي لوبي کوي تاسو څنګه تدې د دې د دې اخارګارارو داخله ني تیسره کله کله سپېنو د پرامنډ کې نوخري ته جوړځي کړي دوی اتم دځي کې ادا او سپېژر چې لکه ویل لا يمنع دم ذ سلمانات چې اغه نرته به مسکو اخې ته نه ځل کېدل او سوترا موجود و او مخې ثاني چې لګیا وی اغه فرا اوسپاي لې کوي مسکې نه ځو معنات نر اوسو منوار اند اوسو مسکې دو ال عنزه نحر عتازه و نه ځه دبيستان نور د وښني ځاني پیغاماني اب اسلام د پته مو کپو مقدا خل شو عليه امامت الصودا تور پټ کېواله د اسلام اسلام طب وجه ذکورم د نبی اسلام ته عليه امامت الصودا په نبی سمنه تور پټ کې ده قد ارخا طرفي برکت به اغا ولونه چې دې کنه اغا غاري ارتيسکی اغای چې او دغه چې دُن په کاتو په اولو مبارک په کاتو ځان نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په غندا او کو د ذکر کوه علی امامه السوده تور پکې والو والجی هواه وانا اشهد رسول الله صلی الله علیه وسلم کفن کړي شه په دیو جامو کې 20 انسپری جامو په صحوليه دا په یمن کې او کله د هغه جوړې من کورسف د مالوچونا پ کمی نه پهې کمیو نه په کې پکې او نو کمی ماه داسې کمی د اسلام نو جو چې کاپانو درې جامي وي نو کمی په دا جو ک شو نو نه پهې پاکې او پې وا نه شته ل چې مری لپکې وای را مړه مل ل پې ووا نبی اسلامی یو زل سار راوتتو میتون نو اسلام یو صادرومرحل من شعر د ختو صدهرو یختتوونه جوړو او دا دبی ډبي پ اوخ داسه د او موږ تا د اوخ د پاسه چې کوم سکیدي کراري د دې د خرابې تا کتا وایو موږ د خرابې د اسباب وایو موږ ګټه اسباب وای دي تا د ورته کتا دا سه د نړیستام دو د اوخ را د او د پاسه ته برات د اوخ د پاسه کومه د او کوروانی کنه د د پاسه کوم شی د نړیستام په دا صحیح ده کنده ګلدار ساده مو چې ودا وګریسته وای هم <ها. تصفح> تبلیغیان نو وی په او داس کې بدبل نه مدد نه غسل کې د ادا مستحبینا جایز دی اچولې شپه او چورې شی د بوخاری او د مسلم شریف حدیث سی وی كنت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات ليله نبي الرسول صلى الله عليه وسلم بما سيرن بطقي فقال لي امعكم ما تبي تشتروا وبشتي قلت نعم فنزلا وان واحد حتى توارتر ديج برجي پتشي في سواد ليل بطياره ريشبي كذا حاجته قسم ما جاء بيارال عليه من الاداره اضافه وما تذ لوخي نتو عبروا چوري فقسلوا جو من صوفين والنبي الرسول صلى الله عليه جباء چول و دو وړينه فلمي نو لو طاقتینو چې اي خرج زراعه دسه لکې ده دسه لکې شي د زراعه لې لې چروا بسره ده دسه لکې ده د څهړو کو ها زراعه حتا اخرجهما من اسفل الجباء ايه جبوا کنه ايا اخرت نبي الرسول صلی الله علیه وسلم دسه کړه او چې دسه کړه بس کثاتی لاس راوکو هغه وينځو بیا چې بیرو په جبکه لاس ور دننه کو هم وړدار لګي دسه دې او کدي بین فریت می تو وکوو فغصله را ممسحابي ثم هوته راقطته شوم ل انزي خفین چې موضی ولو بام فقاله دا ملهمويفهین خلتهنا تواهرتین دا ما به پاواري چي دي او مساح ما په موضوعې ممس وفيت جوبة شامية ضق القمین د شام جوړ چغاوه. دکه د شام جوړه دا کدازه جوړه دا اچوري شي ټنګو نستونواله وفي روایت ان, ان هذه القضيه كانت في غزوه تبوك دا ما صرف تبوك کې راغلي و چې نبيسلام تبوك کې نه راتو نو یا څو دا مساله کې دا کی نا نا و چې څنګه راغلي وله اوس کوم ځهره کلام علي صفره مروړې اللهم